Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgenligheder. Det er tirsdag den 15. august, og i dag skal vi et smut til USA, hvor en kendt investor har lavet to bemærkelsesværdige sats på aktiemarkederne. Det skal også handle om, om Novo Nordisk Aktien er blevet for dyr eller ej. Men vi starter i Kina, der er kommet med en overraskende rentesænkning og skuffende økonomiske data. Du lytter til Jørgen Vester morgenligheder. Mit navn er Signe Terp. Det rumler i Kina, og en række nye nøgletal lader ikke til at lægge en dæmper på sagerne. Kina har netop udgivet nøgletal for detailsalget og industriproduktionen i juli måned. Begge tal rammer under, hvad økonomer havde forventet, og det tager investorerne til sydlandet dårligt imod her i tirsdagens handel. Hongkong-indekset Hang Seng falder i hvert fald med 0,8 procent. Den kinesiske centralbank har samtidig overrasket og har besluttet at sænke renterne for anden gang i tre måneder i et forsøg på at få økonomien op i gear. De nye nøgletal og rentesænkningen sker dagen efter, at en kinesisk ejendomskæmpe ved navn Country Guarding Holdings faldt med 18 procent på børsen. Og det massive fald mandag skete, fordi selskabet ikke kan betale renter på 11 af selskabets egne obligationer. Ved han noget? Det spørgsmål rejser sig måske blandt andre investorer, efter en kendt investor nu satte sig på kursfald på det amerikanske aktiemarked. Det drejer sig om investoren Michael Burry, der er kendt som en kontrær value-investor og en af dem, der forudså og tjente stort på finanskrisen i 00'erne. Nybyrdsdokumenter viser ifølge sin BC, at Burris Fund, Skyen Asset Management i slutningen af andet kvartal ejede put-optioner på aktier i en populær ETF, der følger det brede amerikanske aktieindeks SAP 500. Ligeledes har Michael Burris Fund også put-optioner i en ETF, som følger det teknologitunge NASDAQ-indeks. Michael Burris sats det vækker opsigt, fordi put-optioner stiger i værdi efterhånden som det underliggende aktiv falder i værdi. Det betyder kort sagt, at Michael Burry altså ser en risiko eller chance for kursfald i de store toneangivende amerikanske aktier. Novo Nordisk Aktion er buldrød i vejret, så er det for sent at stige ombord i aktien. Det spørgsmål har Euron der stillet på det forvalter Henrik Knudsen, der står i spidsen for aktiefonden Secure Market Power, som er en del af formueforvalteren Secure Spectrum. Formorforvælderen følger den danske medicinalmastodont, der har specialiseret sig inden for diabetes og fedme, tæt. Novo Nordisk-aktien er sted markant, og spørgsmålet er, om den er blevet for dyr. Det koster lige nu 1.240 kroner at få lov til at eje en del af Novo Nordisk, men guld kan jo også købes for dyrt. Direkte adspurgt om Henrik Knudsen ville købe Novo Nordisk på det her kursniveau, svarer han. Potentialet er enormt stort, så hvis du spørger mig, om en ny investor burde købe Novo Nordisk til porteføljen, så er svaret ja. Det vil jeg selv gøre, fordi potentialet er så stort. Og du kan altså læse den fulde Novo Nordisk historie på euroinvester.dk det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Om en lille halv time til en times tid, så skulle der lande flere store danske regnskaber fra DFDS, FL Smith, Pandora og Jyske Bank. Dem holder vi selvfølgelig et vågent øje med på YourInvestor, så du kan læse dem på YourInvestor.dk lige så snart de regnskaber, de lander. Husk i øvrigt også at abonnere på den her podcast Morgennyheder, der hvor du lytter til den, så er du nemlig sikker på, at du hver dag får den leveret direkte til din mobil. Tak fordi du lyttede med.